פרק מ. למנצח לדוד מזמורו. קבוא קוויתי אדוני, ויית אלי וישמע שבעתי. ויעלני מבור שעון מטית היוון, ויקם על סלע רגלי, כונן אשורי. ויתן בפי שיר חדש, תהלה לאלוהינו, יראו רבים ויראו, ויבטחו באדוני. אשרי הגבר. אשר שם אדוני מבטחו, ולא פנה אל רעבים וסטי חזיו. רבות עשית, אתה, אדוני אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אין ערוך אליך. אגידה ואדברה, עצמו מספר. זבח ומנחה, לא חפצת. אוזניים כרית לי, עולה וחטאה, לא שאלת. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי, לעשות רצונך, אלוהי, חפצתי, ותורתך, בתוך מעי. בישרתי צדק בקהל רב, הנה שפתי לא אכלה, אדוני, אתה ידעת. צדקתך לא כיסיתי בתוך לבי, אמונתך ותשועתך, אמרתי, לא כיחדתי חסדך ועמיתך לקהל רב. אתה, אדוני, לא תכלא רחמך ממני, חסדך ואמיתך תמיד יצרוני. כי עפפו עלי רעות עד אין מספר, השיגוני עוונותי ולא יכולתי לראות, עצמו משערות ראשי ולבי עזבני. רצה, אדוני, להצילני. אדוני, לעזרת יחושה. יבושו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה. ייסוגו אחור וייקלמו, חפצי רעתי. ישומו על עקב בושתם, האומרים לי, האח, האח. יסיסו וישמחו בך כל מבקשך. יאמרו תמיד, יגדל אדוני אוהבי תשועתך. ואני עני ואביון, אדוני יחשוב לי, עזרתי ומפלתי אתה. אלוהי, אל תאחר.